بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الكريم محمد ابن عبد الله المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد دوتمرين دريته كوستي 4 في namazit تشارط لغيمي i papastërtis. Edhe e, këtu Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimehullah e ka përmend vetëm adresin, unë e përmendam pikat të shkurtë, edhe guslin, domethënë shumë skurtimist. Edhe tas eh te kushti i katërt, që është largimi e, i papastërtisë, eh i përmend edhe ato normat xheriatit që kanë të bëjnë me meqet llojit largimit qe sot avdesi do thot thot ai raful hadath do thot as-satu rabi do thot kusti i katert raful hadath bra largimi i papastërtisu wa huwa al-wudu'u al-ma'ruf wa mujibuhu al-hadath pra ajo as avdesi qe qe dihet qe st i njohur thot kurse obligim ose obliguës i avdesit, është papastërtia, hadeth. Pra sikur që ka thamë, hadeth është gjendje që e ka njeri në trup, ose në vetëvejte, që e pengon prej namazit. Ajo është gjendje, dhe më thënë nuk ka e, dhe një papastërtit dukshme. Pra ndaj, zakonishtu në e përkëtaj fjallin hadeth, papastërti, kurse fjallin në gjese në dytësirë. Dëmë thënë që të bojët dalim. Se hadeth është papastërti e padukshme. Dëmë thënë, aja është gjendje e njeriut që e pengon prej namazit, kurse në gjese, të thotë në dytësira, është papastërti e dukshme që e ka në trup, ose në ropa, ose në vendin ku falet. Aja do të vi ma vonë, insha Allah. Në të të të të të të të të të Pas taj thot, që surutuhu 10, kurse kushtet e er afdesit, janë 10. Al-islamu wal-aqlu, wal-tëmjizu, wal-nijja. Thot, islami, mensurija, moshaj dhalimit edhe nijeti. Të cilat kalumë gjithashtu. Pas taj thot, që stë shabu hukmiha bëlla janu e qatëraha hëtta -ha, tëtëmët tëhara. Dhe thot, dhe të vazhdojë një jetin, të vazhdojë këtë dispozit, dhe më thënë në mënyrë që mos të bëjë një jetë të ndërprejse afdesin dheri sa të përfundojë, wanë këtau mu gjibin edhe të ndërpritet ajo që e prishë afdesin, pra që e banë obligimë afdesin, was të, was të njëa unë, a vis të gjmarën qëbële hu, dhe thëtë uh, is të njëa, pastrimi me uj, edhe istigmar pastrimi me gur, që të të asjerojmë më dhëmë, dhe të pas kryrës në vojës. Kjo tjetë, për para abdesit, wa të huri jetu main, dhe ujit jeti pastr, wa i bahatu hu dhe i lejuar, wa i zalëtu ma jemnë u usulën ma i ilën beshara, edhe të më njënohët gjëdo gjë që e pengon arritje në ujit dheri të likurëa. Dhe thët, këto ishin fjallë të sheikh Muhammad ibn Abdull Wahabit. Rahim Allah. Thët sheikh e, Muhammad ibn El Gjemi, Rahim Allah. Për tri kustet e para, folëm të kustet e namazit, kurse për një jetin, ajo vjen më vonë, insha Allah. Pastaj, kusti më radhë të kustet e abdestit është, is ha, të shabu hukmiha bi ella jenu e kata aha hëtta të timet tahara dhe më thënë që ta vazhdoj e njeti të vazhdoj dhe më thënë deri sa të përfundoj avdesin se në qofë se njeri ju dhe më thënë është duke mar avdes edhe vendos të laje avdesin dhe më thënë qkoj e dikun tjetër bëj edhe një pun tjetër ose dhe më thënë e vendos me zemër që ta ndërprese avdesin atëher duhet të adhi se duhet të afiloj prej filimit. Për ndryshe, nëse ndërpritet njëherë njëtit, më thënë ajo, a i badet prishet, edhe duhet të afilojt prej filimit. Pra ndaj, si që thamë shkurtimisht të njëtit, në qoftë se e, logaritet në kitë aspekt njëtit, atëherë, disa djetarë logaritësin si rukën, më thënë të namazit, ose të afdesit këtu, pra si pjesë përbërse. A në qoftë se logaritet njëtit si Vëtën në aspekt të filimit, se më thëm, duhet bëhet njëthi për para se me fillu i vadetin, atëherë është kusht. Du më thanë si që sjarum dalimin mes kushtit dhe ruknit, ose mes shartit ruknit, dhe ruknit, du më thanë mes kushtit dhe shtyllës. Pra e kuptu dë thëtë në qëfë se dikush vendos që të ndërprej sa vdesin duhet të filoj nga filimi tjetëri kusht, ashtë, onë këta omu gjibin, dhe më thanë, që të ndërpritet ajo që e prish abdesin. Dhe më thanë, për para se me fëllu marrën e abdesit, duhet të këtë ndërprej, zdojtë që e prish, dhe më thanë, si që është urina, ose kryërja nevojës madhe, ose dalja e gazrave, e kështu me ratë, dhe më thanë, për derisa vazhdon ai gjendje nuk mundet të fillo Abdesin duhet të ndrpritet pastaj bëhet Avdes pastaj fillohet Avdesin kuste i stat do thot istinja dhe istixmar istinja është pastrimi i nevojës edhe të voglës edhe të madhës me ujë kurse istixmar është pastrimi i saj me gur E, disa do më thanë këtu Shekë Mohammed bin Abdul Wahabi ka thanë ose, pra njëra cila do qoftë, mjafton më thanë nëse njerë pastrohet mas e, kryerjes në nevojës me uj, ose pastrohet me gur mjafton, më thanë nuk ka nevoj e, nuk është e do më zdoshme që të pastrohet me uj edhe nëse ka uj sëpse disa e kuptojnë që nëse mungon uji, atëher lejohet me gurë, për kjo nuk është e vërtet, sepse sahadet kan dove dhe në kohën e tyre që uji kan pas për e, janë pastru me gurë. Prandaj një aftonë ose jë mund pastru me uji ose me gurë, e nëse banë të dyja, është dhe ma mirë, për nuk është e, pa tjetër, pa pastrimi me uji nuk është i pa tjetër sushën. E gjithashtu gulin e zëvendësojnë edhe lëndë tjera, çka kanë për ardhje petokës, i si, thonë sikur druni ose ë ose diçka tjetër që e largon pa pashtërtim. <coughs> edhe kjo kjo është argument, do të thënë çështja e stigmatit i cili bëhet do të thënë me më spaku me trigur edhe më tepër, duke u ndalu në Tek. Të më thanë, minimumi është që të pastrohesh me tre gurë edhe më te për lejohet, mirë po gjithë nja numri i gurëve tjetë tek. Edhe kjo do thëtë, kjo dispozit e pastrimit me gurë është argument se të menjanimi i papastrëtis mjafton që të largohet esenca e papastrëtis. Më thanë, nuk është patjetë të, të largohen edhe gjurëmët dhe më thanë, sikur qëka është në gjyra, ose era, ose të njashme. Dhe më thanë, nëse ka papastërti që ofë në trupë ose në robë, ajo që është obligimë është të largohet vetë papastërtija, ajo të, të, të, të më njënohen, dhe më thanë, të qitha gjurë më të qëka i la papastërtija në trupë ose në, në robë. Edhe argument tjetër është gjithashtu hadithi, ku Pena Meri s.a.s. ka thon idha eta ahadukumul mesjid, dhe më thonë, kur dhvi dikush të gjamia, <coughs> fel janë dhur tahten a lehi, dhe më thonë, leti shikoje këpucët nga poshtë. Edhe nëse shë papastërti në to, <coughs> atër leti fërkoje për dheu, edhe leti hije me to në gjami dhe leti falët. Dhe më thonë, në që se shë njëri unë këpucë papastërti, atërë më jaftonë vetëm më i fërku në dhe, nuk është pa tjetër dhe të të të mu angazhu që me largu zdo gjurë më qëka mundë të me lanë papastërtia. Edhe kjo është një prej sëneteve që është lanë pasdore në kitë ko, që njerëzit nuk falen me këpucë, jo që është lanë pasdore, po është një prej sëneteve që luf... luftohet me të madhe. Dhe më fëndëse, dikush do mu falë me këpucë, Atëherë dhe garitin se nuk e ka namazin në regullë. Edhe sot është zba për në kitëko, suneti është zba bidat, kurse bidati sunet. Eh, Sahabët edhe selefët, nuk kanë pasë dyshinë këtë qështje, se cili është falë në gjendje që ka qenë, nëse ka pasë këpucë, në më thënë është falë me pucë, a nëse ka qenë zbathur është falë zbathurë. Asë ai që ka qenë zbathur nuk ka vesht këpuc para namazit, asë ai që i ka pas këpuc nuk i ka heq para namazit. Pra, sunet, e, dhe më thëmë, saj përket këti aspekti, ashtu, ashtu si që e, nëse je me këpuc, është sunet më falë me këpuc, nuk është sunet më heq. Nëse je zbathur, asë sunet ashtu më falë, jo, me vesht, apo stafat për, për, për namaz. Për namaz. Edhe kjo, si tham, është për suneteve të lana ma djetë luftuara në kohën të omë, edhe logaritin se nuk është respekt për namazin ose se namazin nuk është në regull, Allahu Alem, dëmë thënë qëfar me ndime kam. Mirë po, gjithashtu dhëtë me kuptu se kjo qështje është sunet, nuk është obligim i namazit, asë nuk është kusht i namazit, për ndër nuk është mu ba luft për këtë qështje, A edhe në aspektin tjetër duhet më shikur, dëmë thënë, gjendja gjamive tona, si që janë pështrume me, me qilima, nuk, nuk është mirë, dëmë thënë, që të shkedhen ato me këpucet prishën, sepse atëhera kjo bëhet shkatrimi pasurisë, dëmë thënë, hargjimi koti pasurisë, kurse kjo është haram, a mu falë me këpucë është sunet, si që thotë Shekh Mohamed Eman el Gjami, dëmë thënë, prishja pasurisë është haram kurse falja me këpulës është sunet. Mirë po, njerëzit nuk duhet të talan krejtësisht këtë sunet. Më thënë, e le përshënë në gjami për qëllim tjetër, mirë po, me njetë për kohëshën për talanat të sunet. Më thënë, mundet me pas në disa vende, në botën islam e ka gjamija që janë, sigur në kone për nga meri që janë shtrume me rërë ose me hasër, do të thonë edhe ku falen njerëzit me putë. Ëh, po përveç kësaj, do të thonë se dikujt i bie për shemb në borrin e xhamis ose kur është ndonjë udhim ose në arrë së këso me radh, se keni pa ata s'kano kanë njohuri për kët çostje, edhe kur falen te ara, i hekin putë dhe ndërtojnë diçka, do të thonë që është ëh tendarkim di vetë, prandaj e kan bash, i kanë, kanë shtuosur vështirësinë namazit edhe e kanë lanë në krejtë. Pra njeri kur është në gjendje, ku nuk, dëm, nuk bandë dhe një dam me këpuc të ti, edhe në që osë është me këpuc, atëherë, dëmë thënë asë sunet të falet në këpuc, edhe të falet me qëllim, dëmë thënë që ta rinjallë këtë sunet, sepse nuk duhet të humbët. Prej në kushtëve të avdesit, gjithashtu ashtë që ujit jet i pastërn. Mirë po, në gjuhën Shqipe i themi vëtëm i pastër, kurse në gjuhën Arabe ka dalim e, si që dhe të sëjarojmë tash. E, ujrat në shëriat ndahem tri loje. Me unë në gjisë, të më fënë uj i pa pastër, ose i ndyr. Edhe me unë pëhirë, të më fënë uj i pastër. Edhe me unë pëhurë, që është uj i pastër, për është edhe pastrues, dhe më thanë, lejohet pastrimi shëriatik me ta. E, uj i papastër, ose nëgjis, ose i ndyr, dhe më thanë, është aj uj në të cilin karan një ndytsir, nëse është mej vogël se dy kulle, pravërësishë si e kemi thanë rëthësa se i kam harru tash me litra Njim, sa ishte 200 litra Doet 200 litra dohet me verifiku se dhe më thën kjo dëpsi e jemi pra nësashtë rrëth 200 litra nëse bje një ndytsirë në ta a i bahet uj i ndyr dhe më thën nuk leohet përdoret asë për pastrim asë për pirje anë që fështë mej madhë se kaq atëherë dhe më thënë më shumë se kaq Atëherë nëse bje një ndytësirë në atë ujë dhe i andron njërën për i cilsive që e ka, atëherë nuk lehet përdorimi ti. A nëse nuk i andron, atëherë në mbetë atë i pasërë. Dë thotë, në qëfëse kër i bje në ndytësira, i andron shien, ose erën, ose në gjyrën, atëherë ujë bëti pa pasërë. Për ndryshë, kërë tjetë ujë madhë, dhe më thënë më shumë se dy cinditra, e ndë cila ndonë nuk e dëmton nëse nuk ja ka ndrysu ndonjë cilësi. Uji tjetër është ujë i pastër, më i ntahir. Do të thënë se aj uji me të cilin është përzijë një gjë e pastër dhe ja ka ndrysu ndonjë cilësi. Do të thënë mos e përzini me me të parën. Kjo është nëse në, në ujë përzijhet një gjë e pastër dhe janë dronë ndë një cilësi. Për qemullë, çaj, nëse, dhe më thënë, e, me ujin, është përzi çaj, është ba diçka tjetër, e ka ndrysu erën, ose ka ndrysu në gjyrën, gjithashtu edhe kër përzi et me seqerën, ndryson edhe shijën, ose uji që ka kështë zi mishi, bahët, më thënë supë, ose gjelë, aty, dhe të të është përzi diçka e pastër, pra ky uji Nuk pëngon, pra në i badet, lejohet të përdoret për ushqim, kurse disa ujra ka që janë të pastër gjithashtu, nuk përdoren për ushqim, përsa nëse, pi, nëse përzijet me ndë një detergent uji, atëhere bëhet i pastër, por jo pastrues. Edhe uji pastrues që është tahur, është uji i cili kam bet me cilsit e veta. Dëmë thamë, si që thamë, përveç ati ujit që është i vogël, në Serbije përpastër të jam për. Edhe këtu, eh, Shekë Mohamed ibn Abdulluhab ka than, wa pahuri jetu maim, dhe më thënë që ujit jetë pahur. Tjetëri kushtë është, edhe që jetë ujit i lejuar. Dhe më thënë që më stjetë ujit, përshemë ndi vjedhur, ose i grabitur, dhe më thënë më stjetë dhe një pusë, në tokë që e ke marrë me të pa drejt, nga dojnë e rujt. Pra nëse është ujë haram, si pas mendimit qëjkë Muhammed ibn al-dull-Wahabit, rahim e Allah, të thot, afdesi nuk është në regull. Kurse qëjkë Muhammed ibn al-Gjami, rahim e Allah, këtu thot, që e ka mendimin tjetër që është mendimin djetarve, se thot, afdesi është në regull, mirë po, kje më katë për atë përpërdorimin ati ujë. Kurse, e ma vërtejta, Wallahu a'lem, si shka thonë për nga meri sallallahu ane sallem, inna allaha të tajjibun, la jakbelu illa tajjiba, dhe më thënë, allahu është i pasër, dhe nuk pranon asë gjithë jetër përvecë e të pasër, dhe më thënë, nëse njëri ju e ka përzi ujën e ti, që e përdorë për ibadet, e ka të përzi me haram, atëherë, a ibadet nuk është i pranon të këllahu, Wallahu a'lem edhe kushti tjetër është, vë <coughs> izalët të ma jem në u, usullë lëmai ilë lëbëshara, të më thanë, të më një nohet, pengesa që e pengon ujin, me arrit deri të likura. Të më thanë, sigur njerëzit që punojnë me me boja, me, me lyërje, të më thanë, të mureve, ose të drujve, ose të hekërit. <coughs> të më thanë, ato bojat janë të forta, edhe kër në gjitën likurë, pëngojnë që të rri uji dheri të likura, ose gjithashtu e dhe ato që ka janë përmi lujë i thojt që i lujnë grat, a e gjithashtu e shpenges që e pëngon ujin me rri dheri të thoni. Përëndaj, nëse gruja përdor ashtu, atëherë duhet të largoj ato përparat desit, më thënë me ato mjetët që largohen, i din atë që i përdorin, edhe, i din atë tjetë eh uh, kus tjetër thot wa dukhulu waqtin ala man hadathuhu daim li fardhihi do thot uh, se kët nuk e lexova un firmem edhe kus i fundit është që të ket hy koha e namazit obligim për atë çë për pastërtimin që, që apris avdesin e ka të vazhdueshme do të thonë nëse dikush ka një shkak për prishjën e abdesit që vazhdojnë, dhe më thëmë për një smundje si që është rjedhja e vazhdueshme urines, ose gazrave, ose e gjakut të gratë që quet mustehaba, dhe më thëmë jashtë gjakut menstruacionit, në qëpëse ajo, dhe më thëmë, ajo shkak që aprish abdesin është i vazhdueshëm, që abdesit jetë i vlefshëm, duhet të merët Masitui koha e namazit obligim. Domethan për, për namazin e drekës duhet pasi të thirre zonë i drekës me murades. Për namazin e xhindis, masitire namazi, masitire zonë i xhindis e kështu me radhë. Ai që është që është në vendin e vet. Kurse për udhthalim kuptohet, mundet me fal namazet e bashkuara. Në të gjendja bashkëqort namozë leu. Ja, ja, nëse ashtë në vend, e falë së cilin namaz në kohë në vetë, edhe për së cilin namaz, pra, për së cilin kohët namazit, dhe. merë avdes. Masit hynje kohë. Duhë më thënë, ata që e kanë këtë gjendje, duhet avdesin të marrin, pasit këtë hynj kohët e namazit për kaptës. Këto ishim kushtët e avdesit. Kurse, avdesit ka, duhë më thënë, rukënë, shtylla, e ato janë gjashët. Thadë Sheikë Muhammed ibn Abdullu Wahabi, wa emma furuduhu fasittetun. Dëmë thënë, përsa i përket obligime dhe ose shtylla në këtë rastë, janë gjashët. Ghaslu lë wajhi wa minhu lë madhë madhatu -mad -mad -mad -mad wa listin shakë. Dëmë thënë, larja fëtyrës Sada madmada, sada shak, për, dhët, a ti don pjesë edhe mad madah edhe istinshar do thotë spalaria e gojes edhe e hundës wa hadduhu tulan min manabati min manabati shعر الراس ila al-dhiqn kurse ku firi iftyrës që duhet larë është për së gjati nga rrënjët e flokëve do të thonë mball deri te e, mjekra Wa ardhan, kurse persigeri, ila furu'i l-udhunen, nëmë thamë dheri të filimi i vejshve. Pas tajtëtë, wa ghaslë l-jedeni ila l-mërfaqajn, l-arja duarë dheri të brylat, wa meshë jemi'i rraësi, wa minhë l-udhunen, edhe l-arja fëshirja koukës, ter koukës, edhe atyuban piës edhe vejshët, vë ghaslur rëgjëlejni ilë l'ka'bëjn, edhe l'arja e kanëve deri të zogët e kanëve, vë tërtibu vë l'muala, edhe rënditja dhe mos nëndarja. Iparja, dhe tëtë l'arja e fiturës, edhe si pas mëndimit, dhe mëndimit, dhe mëndimit, dhe mëndimit, dhe mëndimit, dhe mëndimit, evë ky mendimi i Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimehullah ast se në fytyrë pamjeve goja edhe hunda. dhe hunda do të thotë siç është obligim të lahet fytyra për e, abdes, ashtu është obligim edhe shpëlarja e gojës edhe e hundës. Evë kjo, domethën argumentimin e përmendim më vonë argumentin kurse Dëmë thënë, sepse në jetë është përmenë fityra, kurse në sunet, për nga mirë i sallallahu në sëllem, me e ka sëqeru, sepse suneti është sëqerim i Kuranit, edhe shpjegim i Kuranit. Edhe për nga mirë i sallallahu në sëllem, gjithmonë e ka la gojën edhe hundin në avdes, nuk ka ndë njëherë, kur e ka la në gojën edhe hundin, e ka la vetëm fityra. Nuk ka asë njëherë, asë një argument, dëmë thë Sëpse disa predjetarve thonë se goja dhe hunda nuk është obligim mula, nafdes. Kërse kufiri i fytyrës është, dëmë thënë, e kuptueshme prej ranjëve të flokëve deri të maja mjekërës. Kërse mjekërë, dëmë thënë arabisht, i thënë, dhikën, ati ashtit ku bashkohen nofullat. Dëmë thënë, të dy nofullat, kan vetëm një pik ku bashkohen kësaj i thojnë mjekër, domethënë ajo që është e, në fytyrë. Kurse mjekra që janë çimet që dalin prej façeve edhe prej mjekrës, gjithashtu duhet e, të lahet. Mirpo kur flasim për fytyrën që është misi, domethënë fytyrës, ky është kufili. Gjithashtu edhe e, ajo pjesa e sipërme e dukshme e mjekrës është obligim të lahet edhe nëse është e thatë, nëse është edhe më post. Domethën duhet larë deri në fund. Tjetra kurse në për për së gjeri, do të thotë fytyra e ka kufi veshët. Kurse veshët nuk janë pjesë e fytyrës, pra veshët nuk janë të larja e fytyrës. Eh, tjetri obligim ose tjetri rukun i abdesit është larja e duarve deri te bryllat, dhe më thëmë nga maja e gishtave deri të bryllat, duke e përfshin edhe bryllin aty. Dhe më thëmë rrandaj njëri kur të mara avdes duhet me la edhe një piesë prej mbi krahut, si thëmë, dhe më thëmë piesës përmi bryllin, në mënyrë që të sigurohet se e ka përfshin edhe bryllin në larjen e dorës. Kjo gjërashtu, dhe më thëmë ashtë së qërinë prej sunetit për nga meri qëllë allahën e sëlem, sepse në jetë thëtë dhe duar të juaj deri të bryllat. Ndaj <coughs> disaj kanë kuptu se bryllin nuk he nga ty, sepse kanë thanë se allahën ka përmenë bryllin si kufi, dhe më thanë deri të bryllin, e joa dhe bryllin, kurse sunetit për nga meri qëllë allahën e sëlem ka tregu se për nga meri qëllë allahën e sëlem i ka laa bryllat, sa që ka marrë dhe një pjesë prej mbi krahë e t3 është fshiria e kokës. Edhe për fshirin e kokës, gjithashtu e aty bëjnë pjesë edhe veshët sepse Peygamberi sallallahu alajhissalam ka thënë al udhunanu min ar-ras, do të thënë veshët janë pjesë e kokës. Pra, kur bëhet fjalë për avdesin. E fshiria e kokës si bëhet sepse Allahu ka thënë umsahuhu bi ru'usikum të më thënë, fshini kokën. Kërse në gjuhë në arabe, më thënë, fjalla bë, kjo bi rusikum, disa e kanë komentu se e ka domethanje në një pjesët kokës. Kërse disa kanë thënë se kjo bë është për ilsaq, i thënë arabishtë të më thënë për, për në gjithje, të më thënë, të fshini kokën. Disa kanë thënë se kjo bë nuk ka kuptim këtu, të më thënë, e, si kur të kishtë të thënë, u em sehu, ru u se kumë. Të më thënë, në aspektin gjufësor, në shabha ku të pëparoni edhe pak gjuhëra dhe kuptonim. Si të qoftë, pra disa djetarë duke u bazu në komentimin gjufësor të jetit, <coughs> si që janë Shafijit edhe Hanëfijit, kanë thënë se <coughs> duhet të fshinjet vetëm një piesë. E pas taj, sa është taj o piesë, ka mëndime në ndryshme të ata, disa thonë se e, është gjysma e kohës duhet fshihet, disa thonë se një e trejtav, ata janë hanefit, ose si që sjarojnë ata, du më thonë se kapë njëna dorë, du më thonë. Kurse shafit, thonë, disa për i djetarve të shafive, du më thonë qoftë dhe një qime prej kohës, pra ndaj ka disa për i aty në veçka, e lagin vetëm një gishtë dhe prekin veçpak, du më thonë një pjesë, flogëve ose vetëm një kime, sidë si mësë ata që ka nuk dojnë me prisë frizurën. Kurëtë të gjuënë, dëmë fënë kjo është komentim në bazë të gjuës arabe. E a ka dikush që e kuptonë gjuën arabe më mirë se për nga meri sallallahu a në mësëllem, për nga meri sallallahu a në mësëllem, kur ka ba mësë në avdes, i ka marë të di durdë, edhe ka fillu pe, prim fillim të flokve, dhe dhe më thënë pite bali dheri të qafa, edhe i ka këthi prapë. Kjo, kjo është komentimi me sunet i këti ajeti, edhe nuk ka nevoj për tjera, ma si e ka komentu për nga meri sërëllohën e nësëllëm. Po gjithashtu ajo që e ka komentu për nga meri sërëllohën e nësëllëm, është si ka thënë, El udhënenimin e rasë, dhe më thënë, feshët janë pjesë e kokës. Prandaj, e, duke u bazuën këtë argument, shumit që adjetarëve thonë që për veshtë nuk duhet me madë kjetër ujë, për me qatë, dhe më thënë, kërë i shperlanë dhurtë për me fëshinë kokën, me, me të njëtë invazdojnë edhe veshtë me fëshinë, dhe më thënë, nga ana e mërëndshme dhe jashtë me, veshtë i duhet, si që ka ardhë në sunetë. Abdullah ibn Umari radiyallahu anhu ka mal uy vez, do të thonë për vezt, edhe i ka i ka la, do të thonë i ka vësi vezt me ujë tjetër për atë të flokëve. Edhe thuhet se Abdullah ibn Umari edhe ka bërë besim çeft këta, sepse e ka ditë se sunica e sahabëve kanë pas mendim se për vezt nuk duhet me marr ujë tjetër. Edhe Si duket, dhe më thonë, ma e vërtejt është ajo, me që për nga meri sallallahu nësallim ka thonë se vështë janë pjesë e kokës, dhe më thonë se ato fëshihën njëherë. Pra njëherë lagën durë, edhe fëshihën flokët edhe vështë. Wallahu alam. Pastaj, duhet të lahën kamtë, thotë u e ghaslur rëgjëlejni ilë lë ka'denë, dhe më thonë, të lahën kamtë dheri të zogët e, kamës. Do të them zgogët e këmbës janë ato dy estra që dalin, do të them në fund të këmbës. Edhe edhe këtu thuhet e njëjta çka thuhet për brrylat, se edhe këtu, do të them gjatë larjes duhet të përfshihen edhe zgogët e këmbës gjithashtu, edhe do të them t'lahet një pjesë kërcilit, do të them që sigurohet larja e zgogëve të këmbës. Tjetër shtyll e avdesit është dhe renditja. Të më thanë, duhet pa tjetër të lahen me radhë kështu si që i përmendëm, se për ndryshe nuk ka avdes. Të më thanë, që se njëri fillon i lanë kamt, pastaj fëtyrën, pastaj flokët dhe pastaj durët, atëher të thotë kjo nuk është avdes. Po duhet të lahen me këtë renditje sepse Allahu subhanahu wa ta'ala i ka than kështu të raditura, ka than Ja, Ejohen ladhina amanu idha kumtum ilas salati në më tanë, oju që keni besuar kur të qoheni për fal namaz faqsilu vujuhakum lajni fytyrat e juaja wa ejdijakum ilal marafiki edhe duart deri të brylat u emsehu biru usikum edhe fshieni kokën wa ardhjullakum ilal ka'bejn edhe lajni kambët deri të zogët. Ky është argumenti për avdesin edhe për këto që i përmendëm, po gjithashtu është argument edhe për këto dytë funit që ka thanë Shekë Mohamedim Nabdullohabi vë të tërtibu velmu ala dëmë thanë rënditja dhe mosëndarja. Dëmë thanë nuk duhet të ketë mes nuk duhet dy pjesëve të avdesit, një ndarje të gjatë. Në më thënë, jëtë zakonshme. Nëse ka ndërprerjet vogël, nuk është penges, aman qëfë se ka ndërprerjet mave, atëherë e prishë avdesin. Argument për rënditjen, thotë Shekhtë Muhamudin ibn Abdul Wahab, wa dhe lillu të tërtibi, hadith, ibn dhe ubi mabeda Allahu bihi, në më thënë, argument për rënditjen, është kjo hadith ku Pëngameri s.a.ll. ka thonë Filoni pra i pëdë u, bima e beda Allahu bi hikë, Filoni me atë që ka filu Allahu. Kjo është hadith që e ka thonë Pëngameri s.a.ll. Qër uh, është drejtu për, për në safa <coughs> që ta filoj saajin me safas edhe mërves, më thënë duke hipë në safa e ka thonë ajetin ku Allahu thëtë Innes safa e mërve të minë shëa i rilëda në tan safa edhe marwa janë shenja të Allahut edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë filloni me atë që ka filluar Allahu pra masi Allahu ka thënë inna safa wal marwa do të thënë i ka vënë për parësisë i përparësi safas prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë filloni me atë që ka filluar Allahu edhe me kët argumenton sa Muhammed ibn Abdulahabi rahimahullah edhe për afdesin, sepse Allah u ka fëllu me fëtyrën, thët, fëqësilu u gjuhë hëkum, dhe më thënë lajni fëtyrat, wa ejdi e këmë, edhe duartë derin bryla, wa mësahubiru usikum, fëshia një kokën, wa ardhjullë këm, ila lë kaqben, edhe lajni kamët, dhe më thënë deri të zogët e kampës. <coughs> uh, kërse thëtë, dhe dalilu në muala, kërse uh, argument për mos në dërpredje, است حديثي ثبت حديث صاحب اللمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما راى رجلا في قدمه لمعه قد رم الدرهم لم يصبها الماء فامره بالاعاده دمثال اكمن حديثين سباس كتبيت است ني هر ما سيقام رافس كا پاس ن piece prap me te kambos ni piece sa ni dirhem të më thënë se një mënedhë që nuk e ka prejk ujë. E atë, at, për nga meri sërëllam sërëm e ka urdhru që ta përësëris avdesin. Pra nuk e ka urdhru që ta lajve të më të pjesë, masi ka pas në dërpredje. Për kër e ka marrë avdesin, e ka përfundu edhe e ka lamë. Atëher, për nga meri sërëllam sërëm e ka urdhru që të merë prejnë fillim avdes, duke e lajve dhe atë pjesë që i ka me të pala. Pra kjo � Ktu kjo ndërprerja ndërprerja ndërprerje kohore, jo ndërprerja e niyetit. Nëse nënqose ndërprer niyetin, pra nëse e pris niyetin në avdesit, atëre s'ka dyshim se duhet ta fillojë për fillimit. Por kjo nënqose ka kohë gjatë që endan, thënë, pjeste, pjeste aldesit, atëre, e ndan, do të thënë pjesë të ndan pjesë të avdesit, atëre ëh edhe ajo është pengesë. Ajo nuk ka caktume, pranda i thotë Shekë Mohamed i Mane El Gjami e, caktohet me orfë, të më thanë, si pasasaj që është traditë, normale. Si është, të më thanë, po qithashtu duhet dhjetë që në qëfëse është ndërperërja me diçka që është jashtë veprave të avdesit. Të më thanë, në qëfëse ndërperërja avdesin, mellë është me diçka tjetër, më thëmë kalon një kohë e gjatë, atëherë nuk unë është me vazhdu aty ku ka metë, për po duhet avdesit jetë me për ndërpredje, dhe më thëmë deri më fundë. A në qofë se ndër, ndërpred avdesin me diçka që është për avdesin, përshëmë nëse du, shkon, e, të arëgjohet ujë edhe shkon të marrës ujë, edhe në qofë se me të shko të gjatë dhe risa të gjesh ujën, atëherë mund është me vazhdu atë bahua edhe. A um, në qofë Ço se ambushni bardakujë të mora këtë as ditë postali, jam mushubitën? Jo, nëse as të shkurt, nëse as të shkurt më ka, nuk ka, nuk ka problem. Tjetër obligim gjithashtu thotë Sheh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, ast wajibuhu at tasmi' ma'a adh-zikr. Gjithashtu thotë është obligim, me thon bismillah, edhe me bë me bë vikrin e avdesit. Ky është pra mendimi i Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab edhe ashtu një transmetim me Hadithin Hambedi. Mirpoh Sheikh Muhammed ibn al-Jammi rahimehullah thonë ka argument të vërtetë. Pra thot Sheikh Muhammed ibn al-Jammi se argumenti për thanjen e Bismillahit në fillim të ta besit është i dobët. Përëndaj, dëmë thëmë, ajo mbetët sënët. Dëmë thëmë, kjo ishte për kustët dhe mënyrën e marjes avdesit, ose shtyvë atë avdesit. Sej përket asaj se të shka e prish avdesin, thotë që i kohamitin i bënam të duhe herë, u e neve qiduhu themenje. Dëmë thëmë, atë që e prishin avdesin, jam tëjtë. Elkari gju, mine sebi lejmi. Dëmë thëmë, ajo, qka delë prej, dy rrugëve, më thënë rrugëve të kryrë jesë nevojës. O e lëkhariju, e lëfahishu në gjësu minë lëgjësëd, edhe thotë diçka tjetër nësë delë me uh, të madhe, që është e papastër, nësë delë prej dhe një vendi tjetër trupit, o zëvalu lë aqën, edhe humbja vëdijës. O e mesu lë mërë ati bëshahua, edhe prejkja e gruës me epsh, uëmessu lë fërgjë për ljedi, kubullën këne e odubura, edhe prejkja e organit gjenital, qoftë, e... ose anusit, qoftë për para, qoftë prapa, uë eklëu lahmin, ose ngrënja e ushqimit, ose këtu si duket ka Pan... A, ka, dhe më thënë, mangësin, mangësin shtypit, dhe më thënë, ngrënja e Mishit deves, të deves Ka thonë Shekhtu O taksilu lmejit E dhe larja e të vdhekurit O rriddët u anil islam E dhe rriddja Dhe më thëndalja pre islamit A dhe në allahu min dhalik Allahu në ruet prej Prej sahit I pari ashtë zdojja që del prej Rrugve të kryerjesën e vojës Dhe më thëmë Për këta nuk ka dysim Se zdojja që ka del Dhe më thëmë qoftë ajo që është normale, du më thënë nevoja, qoftë edhe diçka jo normale, du më thënë qoftë se delë gjak ose delë, du më thënë, diçka tjetër prej, ose delë, si qëtë të, të shikë, Mohamed Eman el Gjami, nëse delë do një gurë, ose krim, ose në gjashme, du më thënë zhdojë që dale prej rrugës këryrës nevojes e prish avdesin. E dyta Muhammed ibn Abdul Wahhab i ka thonë, nëse del një papastërti në sasi të mabë për një vend tjetër trupi, do të thonë siç është ë gjaqu ose ë këbi, aleikum selam. Ose e dhjella ose të ngjashme, do të thonë. ë fqëtsë prisapdesin edhe për këtë ka mendim ndryshmën e dietart ata që thon se këto e prisin abdesin kanë kanë argumentuar me një hadith, një rast kur pejgamberi sallallahu alajhi në wasallam ka vjedh, edhe ka marrë abdes. E prandaj thot Sheikh Muhammed ibn Muhammed Eman al-Jani, rahimahullah, do të thon përkët nuk ka argument vërtet, të vërtetë ose të drejtë për drejt. Do thot duhet me ditë çka është dallimi mes argumentit të vërtetë dhe argumenti i drejtë për drejt. Do thon argumenti i vërtetë është kur hadithi është sahih ose ajeti dhe më thënë qëfë se ka ajet ose hadith sahi, aj është argument i vërtet. Mirë për mundet, aj argument mos jeti drejt për drejt. Dhe më thënë si që është këj rast, si për nga meri sallallahu në sëllim, ka vjell edhe ka marr avdes, po nuk ka urdru që nëse vjell dikush me marr avdes, përndaj nuk ka argument të drejt për drejt, se për diçka tjetër, nëse del për ndë një vendi tjetër trupit, atëherë prishët avdesi. Dhe më thënë, dalja e gjakut, ose e qelbit, ose gjanëve të njashme, nuk e prishin atë desin, edhe përkër gjithashtu vepra e sahabëve është argument, se aty në ju ka ndodhë që ju ka dal shumë gjak, saj që ka, dhe më thënë, atë fashën me të cime në kanë bulu e, plagen, e kanë shtrydhë dhe, dhe ka rjedhë gjakë prej sajë. Mirë po, prapë kanë vazhdu, dhe më thënë, me të në të të të të të të të të të të të të të të t më falë dhe të të me qatë abdes, pa e përserit abdesin. Edhe kjo është argument që gjaku nuk e prish abdesin, ose di shka tjetër. Përveç nëse është ajo që zakonisht del përmes rrugëve të kryrjes nevojes. Dhe më than, në që vëse për shka dhe një smundje, si që dinit, dhe më than, me operacionet ndryshme, që e bajnë nevoja dalë ndë një rrugë tjetër, a ther ajo e prisat vdes. Pastaj thot u mesul merate beshwa do tat prekja e gruas me eps. Për këtë tremendim e thot Sheikh Muhammed Eman El Zami, mendimi i parë as mendimi i Shafi Imam Safiut rahimahullah, që thot se e, prekja e gruas në përgjithësi e pris vdes. Mendimi i dytë është se nëse kjo prekje është me eps, edhe ky është mendim i një pjesë të hanbelive, me të cilëve edhe shej Muhamedit Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu. Edhe mendimi i tretë se prekja e vdesit, e prekja e gruas nuk e pris aftësinë pa marr para syse, domethënë aj prek me eps apo pa eps. Këta dy mendimet e para kanë argumentu me këta jet, jetin e avdesit, që ka është në surën ma i da jetit gjasht, ku thot e u le e mestumë në njëse, ose në qëfë se i kini prekur gratë. Mirë po kjo fjalë në gjuhën arabe le e mestumë, nuk është sigur le mestumë, nëse i kini prekë, pa jo është prekje për mardhani intime. E, me gjithat, ka tjetër kirajet, tjetër leqim, që lezojnë lemestum në njëse. Në që fëse e kini prekja, tëre për këtë e të manë prekje, mirë po me gjithat të, e, tefsiri i Abdullaj bin Abbasit, ashtë, kurse aje është, si ka thënë, meri, është, për këthysi i Kurënit, pra sëqeruesi i, i Kurënit, aje ka thënë se kjo është prekje për mardhën e intime. Dëmë thënë, në këta jetë, ku Allah e ka përmend prekjenë, është përqëllim më ardhën e intime se në kuran në shumë vende përmëndet me tjera fjalë, si i thonë Shqipë, allegori, se arabishti i thonë kinaje, dhe më thonë zëvendësim. Pra, merët një fjalë tjetër, për mos me përmënd direktat fjalë, sepse aje nuk është shprejhje e ndërshme, si me thonë. Sigur që ka afrimë, ose prejkje, dhe më thënë, këtë rasë ose kështu, dhe të janë përmenë për mardhanje. Prandaj, Abdullaj Bin Abasi e ka komentu këtë fjallë se është për mardhanje. Sëpse kjo ajet fletë edhe për avdesin edhe për guslin. Prandaj, është përmenë edhe mardhanje e në time me gra. <clears throat> dhe më thënë, mendimi vërtetë është se prejkja e gruas nuk e prish avdesin. Allahu akbar. E tjer, tjetra që e pris avdesin është prekja e organit genital. Ëh, edhe për këtë, do të them ka argumente se prekja organit e organit të pris avdesën. Ëh ka mendime ndryshme të dietar të, do të them për prekjen e organit dikujt tjetër, a e pris avdesin apo jo? Mirë po ma e vërteta këtu, si që përfundojnë Shekë Mohamed dhe Menel Zemi, ashtë se e, prekja edhe organit dikuj tjetër e prish avdesin. A mundët me ndodhë kjo? Mundët me ndodhë. Dëmë thamën, ose rasisht, ose personë sigur mjeku, ka mundësi me ndodhë me pas nevoj, ose... Dëmë thamën, në gjashme. Tjetra, që e prish, Avdesin ush <coughs> ngrënia e mishit të deves. Edhe për këtë ka argument prej sunetit që ka thënë pejgamberi sallallahu ansellem men akala lahma jazurin falyatawadda, do të thonë kush ka hëngur mish deveje letë marë avdes. Edhe për këtë nuk ka dyshim. Imam Safi rahimuhullah e ka pas mendimin se ngrënia e mishit të deves nuk e pris avdesin edhe kër ja kanë përmenë këtë hadith, ka than në qëftë se është sahi atëherë edhone e kamatë mendim të më thënë kjo është imam Shafiu është, është njohur për respektim sunetit edhe respektim të hadithit edhe se që i ka than edhe në zansit vetë imam Mehmedit rahim e Allah i ka than ti e di e nje hadithin më mirë, pra ndaj kër vërtetojë ndonjë hadith tregoma. Ëh Saidia tima Muhammedi ka qenë i angazhuar me me verifikimin e haditheve. Kurse Imam Shafiu rahimuhullahu ka qenë i angazhuar me kët. Prandaj ja ka dit vlerën Imam Ahmetit. Mirpo edhe në kët në këtë çështje do të them ai derisa ka vdeq e ka pas mendimin se ngënia e misit te deves nuk e pris avdesin sepse nuk i është vërtetuar se ky hadith është i vërtetë. Ëh, mirëpo ka thonë çoftë se është i vërtetë, atëherë do unë kisha thonë se e pris. E kjo është e, ajo që kanë më thonë dietarët e mbaj, këta katër që ju atribuohen mazhebet, më thonë Imam Safiu ka thonë idha sah al hadith fa huwa madhhabi, më thonë se hadithu as sahih, ai është, sahi, është mazhebi im ose mendimi im. Dhe ka thonë, in khalëfe qawli, qawla Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallam, fadribu bi qawli ardha l'hajt, dhe më thënë nëse mendimi im, ose fjala ime, kundrështon fjala në pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam, atëherë përplasen e fjala në time për muri. Dhe thëtë nuk kavler fjala ime nëse kundrështon fjala në pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam. E prandaj, bejha qiju, rrahim e Allah, ti gazetën Shafi'i kur kur e ka përmend këtë çështje për ngrënien e mishit të deves ka thënë kurse tani është vërtetuar se ky është hadith sahi dhe mërhebi janë se ngrënia e mishit të deves e pris avdesin se duke het sipas fjalës timam Shafiut domethënë mërhebi Shafi'i ëh se do të më pranoj këtë hadith se e pris avdesin ëh Të njëjtën fjalë kanë thën edhe dietar tiet, siç është e Abu Hanifia, se pasuesit e Abu Hanifes janë më fanatik në mbijetjen e mendimeve të madhëubit, edhe nëse nëse ju sillen në aty argumentet që si ka thënë njëri pi hanefive, edhe nëse edhe nëse më binë nisin hadithe, praktikun e kam mendimin e madhëubit. Më thënë edhe nëse mi binë një qënë hadithe që kundrëstojnë madhebin, unë e jatë për parësi madhebit. E kjo është devim i qartë, e kjo është të mamë sigurata që nëzirin ligje treja, dhe më thënë duke i ditë argumentet e shëriatit banë ligjë tjetër. Edhe kjo është e njajtë prandaj duhet me pas parasysh fjallën e Allahu të sëpëhanën huve të alë, që ka thënë, fele o rabbi kela ju minunë, dhe më thonë, jo, pasha zotin të ndë, dhe të të allahu betohet në vetë vete, dhe të të la ju minun, ata nuk janë besimtar, hëtta ju hekimu kefi ma shëgjera bejnë hum, për derisat të mosmarin ty gjukatës në qështjet që kanë mosmarveshje me zvetin, thumë me laje gjidu fi emfusim haro gjemim me kadajte, pasaj mos ndjejnë vetë vete gjatë keqë e parati që ki, ti ke gjuku, ويسلموا تسليما لتو درزوهم plotsisht pra muslimani ka obligim te dorzohet per para hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam plotsisht seksu njeri e vërteton pretendimin e tij se i beson pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëse thot se i beson pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fjalës tij nuk i jep rëndësi atëre do thot ai është gënjeshtar Pra si të qoftë, qëllimi ishte se ngranja e mishit të dëves e prish avdesin. Kurse ngranja e mishet të tjera, të pjekura, sepse ka mendime për këta, nuk, nuk e prish avdesin. Do ta të përveç mishit dëves, se në filim ka qenë për se cilin mish që është të pjek, se prishë të avdesin, kurse më vonë të të sahbiu, jena urdhru të marim abdes vështë për e mishit të dëves. Tjetër, gjënë që e prish abdesin, që e ka përmenë Shekë Muhammed ibn Abdul Wahhabi, rahimë Allah, ashtë vëtëqsilul mejit, mejit, më thënë larja e të vdekurit, larja të Përket, e gjenazës. Përket, kanë argumentu me hadithin, ku ka thënë për nga meri sallallahu a në sellem, më nëgësële mejëtën fëllja vëtësilë, dhe më thënë kusë kala një të vdekur lë të lahët, më nëhamëlehu fëllja të vëtë dhe dhe kusë e bardë lë të marë avdës. Shëkhë Mohamed ibn El Gjami, Rahim Allah, thëtë, kjo është hadithë daifë, i dhobëtë. E ka dhobëtë ima Mahmëdi, kërëse disatë të tjere kanë bë hasënë edhe nëse është hadithi hasan nuk e, vërteton se është, se bartja e të vdekurit ose lalja e të vdekurit ta prisat besin por është për si mustahab do të them se preferohet kjo është nuk është urdhër për obligim por është urdhër për istihbab do të them për preferim sepse njerëzit zakonisht do të them kanë dyshime bëhat vështese kur e land të vdekurin ose kur e bart ose kur e prek do të them është pak si Ndysim, edhe për mi largu këtë dysime, është të preferume që të marë e vdes, ose të lahet, pra nuk është obligim, vëllahu e adem. Edhe tjetër a thëtë, rrit dhe, ose dalja prej islamit, allahu në rrujt prejsaj, kjo nuk ka dysim se kufri, të më thënë prish, zdo gjatë që e ka pas njeri më fërbara, Dhe nëse ka qenë njeri me avdes, të më thonë në atë moment kur banë kufër, të thot i prishet edhe avdesi. E në qofë se këthejet një slanë prapë, atëherë është i obligu me dhe të mare gusel edhe të mare avdes. E kjo ishte ajo që ka të baje me kushtin katë e katëp të namansit, që është pastërtia ose avdesi, të është vazhdojnë me kushtin e pestë në mësimin e ardshëm,